Empédocles va afirmar que totes les coses de l'univers estan constituïdes per quatre principis, terra, terra aigua, aigua, aire, aire i, foc. i foc. El naixement de les coses no és més que la unió i combinació d'aquests elements, mentre que la mort és la seva separació.